Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma, pista 65. Atunci v-a dat prin minte că baroa a fost otrăvit? Da. Credeți că otrava a cărui victimă a căzut îi era destinată lui? Nu. Acum vă gândiți că aceeași mână care l-a lovit pe baroa, voind să lovească în altul, a lovit-o astăzi pe Valentan? Da. Și ea are să piară astfel? Întrebă Davrinii adâncindu-și privirea în ochii lui Noartie Medicul voia să vadă ce urmări va avea fraza aceasta asupra bătrânului Nu, răspunse Noartie cu un aer de triumf Care ar fi putut înșela gândurile celui mai priceput ghicitor Atunci nădăjduiți? Întrebă Davrini mirat Da, ce anume? Bătrânul făcusem semn din ochi că nu poate răspunde Adevărat, șopti Davrinii Apoi revenind la noartie. Nădăjduiți că ucigașul se va da bătut? Nu. Atunci credeți că o trava nu va avea efecte asupra valentanei? Da. Nu vă spun o noutate, nu-i așa? Arătându-vă că s-a încercat o otrăvire," adăugă Davrini. Bătrânul făcuse din ochi că n-avea nicio îndoială în privința asta. Atunci vă închipuiți că Valentin va scăpa?" Noartie și-a țintit cu stăruință privirea într-un singur punct. Urmărindu-i direcția privirii, Davrini văzu că ea se oprise asupra doctoriei care îi se dădea în fiecare dimineață. Nu cumva v-ați gândit," spuse Davrini venindu-i pe neașteptate o idee. Noartie nu lăsă să termine. Da," făcu el. Să o faceți imună față de o travă?" Da." Obișnuindu-o încetul cu încetul, da, da, da, făcut Noartie încântat că fusese înțeles Auzi să răți că doctoria pe care v-am prescris-o conținea și brucină? Da Și obișnuindu-o cu o travă asta, ați vrut să neutralizați efectele unei alte otrăvi? Noartie strălucea de bucurie Și într-adevăr ați reușit, spuse Davrini Fără măsura asta, Valentan ar fi fost astăzi ucisă Ucisă fără să o putem ajuta, ucisă fără milă, criza a fost foarte puternică, dar n-a făcut decât să o zguduie și, de data asta cel puțin, Valentan va scăpa. O bucurie supraomenească strălucea în ochii bătrânului, ridicat spre cer cu o expresie de nesfârșită recunoștință. În clipa aceea reintră Vilfor. Iată, doctore, ce mi-ai cerut! Medicamentul a fost preparat în fața dumitalei? Da," răspunse procurorul regal. Și nu ți-a ieșit din mâini?" Nu." Davrini vrini lo sticluța, turnă câteva picături de lichid în podul palmei și le gustă. Bine," spuse el, hai la Valentan. Am să le spun tuturora ce au de făcut și vei vechea dumneata însuți, domnule de Vilfor, ca nimeni să nu-mi calce instrucțiunile." Când Davrini reintră în camera Valentanei, însoțit de Vilfor, un preot italian cu înfățișare severă, cu glasul calm și hotărât, închiria pentru sine casa de lângă locuința familiei de Vilfor. Nu se poate ști pe baza cărei înțelegeri cei trei locatari ai casei se mutară peste două ore, dar în întregul cartier se zvoni că temeliile casei nu erau solide și amenințau să se dărâme, ceea ce nu îl împiedica pe noul locatar să se statornicească acolo cu modestul său mobilier, chiar în aceeași zi, pe la orele 5. Contractul de închiriere fu făcut pentru șase sau 9 ani de către locatar, care, după obiceiul stabilit de proprietari, plăti pe 6 luni înainte. Noul locatar, după cum am spus, era italian. El se numea Il Signor Giacomo Busoni. Fură chemați fără zăbavă lucrători și, în aceeași noapte, rarii trecători întârziați prin partea locului putură vedea cu uimire dulgherii și izidarii ocupați să întărească zidurile clădirii șubrezite. Capitolul 18. Tatăl și fica am văzut că doamna Danglar venise să-i anunțe în mod oficial doamnei de Vilfor apropiată a căsătoria domnișoarei eugenii Danglar cu domnul Cavalcanti. Anunțarea aceasta oficială, care arăta sau părea să arate o hotărâre a tuturor celor interesați, fusese totuși precedată de o scenă pe care trebuie să o povestim. Să ne întoarcem deci cu un pas înapoi, în aceeași dimineața a zilei marilor nenorociri, în salonul frumos și poleit pe care îl cunoaștem ca făcând mândria proprietarului său, baronul Danglar În salonul acesta, pe la orele 10 dimineața, se plimba de câteva minute gânditor și vădit neliniștit Baronul însuși, uitându-se la fiecare ușă și oprindu-se la fiecare zgomot Când își pierdu întreaga răbdare, Danglar chemă valetul Etienne, îi spuse el Ia vezi de ce m-a rugat domnișoara Eugenii, să o aștept în salon și întreabă de ce m-a făcut să aștept aici atâta vreme. După ce își revărsa astfel necazul, baronul se mai potoli puțin. Într-adevăr, după ce se trezise, domnișoara Danglar ceruse să-i vorbească tatălui ei, rugându-l să o aștepte în salonul poleit. Ciudățenia cererii și mai ales caracterul ei oficial îl mirase mult pe banchier. De aceea el se supusese imediat dorinței fetei și venise primul în salon. Etienne se reîntoarse. Camerista domnișoarei, spuse el, m-a anunțat că domnișoara își termină toaleta și că va veni curând. Danglar dădu din cap în semn că e satisfăcut. Față de lume și chiar față de servitorii săi, Danglar făcea pe omul cum se cade și pe tatăl blând. Aceasta era o latură a rolului ce își impusese în comedia pe care o juca, făcând pe omul popular. Înfățișarea adoptată părea că îi se potrivește așa cum părinților din teatrul antic li se potrivea profilul drept al măștilor cu buzele ridicate în sus și zâmbitoare în partea dreaptă, în timp ce în partea stângă aveau buzele căzute și plângărețe. Trebuie să spunem însă că, în intimitate, buza ridicată și suruzătoare se cobora la nivelul celei plecate și plângărețe. De aceea, în cea mai mare parte a timpului, omul de treabă dispărea ca să-i lase loc soțului brutal și tatălui tiran. De ce naiba dacă vrea să-mi vorbească după câte spune nebuna asta, nu vine pur și simplu la mine în cameră? Se gândi el. Și de ce o fi vrând să-mi vorbească? Tocmai frământa pentru a douăzecea oară în creier gândul acesta neliniștitor, când ușa se deschise și se ivi Eugenie îmbrăcată într-o roche de mătase neagră și lucioasă cu flori mate de aceeași culoare. Eugenie era coafată și înmănușată de parcă ar fi avut de gând să se așeze în fotolul ei de la teatrul italian. Ia spune Eugenie ce s-a întâmplat, o întrebă taică său. De ce m-ai chemat în salonul ăsta, solemn, când în camera mea de lucru mi-ar fi fost atât de la îndemână? Ai dreptate, tată," răspunse eu făcându-i semn că poate să se așeze. Mi-ai pus două întrebări care cuprind dinainte tot ce o să discutăm. Am să-ți răspund deci la amândouă, dar împotriva obiceiului am să-ți răspund mai întâi la a doua întrebare care e și cea mai complicată. Am ales salonul ca loc de întâlnire ca să mă feresc de impresiile neplăcute și de influențele unui cabinet de banchier. Registrele de încasări, oricât de aurite ar fi ele, sertarele încuiate ca porțile unei cetăți, grămezile de banknote care vin de nu știu unde și maldărele de scrisori sosite din Anglia, din Olanda, din Spania, din India, din China și din Peru, au de obicei o influență ciudată asupra sufletului unui tată, și îl fac să uite că există în lume un interes mai mare și mai sfânt decât acela al poziției sociale și al părerii clienților săi. Am ales, deci, salonul unde poți vedea zâmbitor și fericit, în rame splendide, portretul dumitale al meu, al mamei și tot felul de peisagii pastorale și de vederi înduieșătoare. Am multă încredere în puterea impresiilor din afară. Poate că față de dumneata mai ales greșesc. Dar ce vrei? N-aș fi artistă dacă nu mi-ar rămâne vreo iluzie. Foarte bine, răspunse danglar care îi ascultase tirada cu un sânge rece netulburat, dar fără să înțeleagă niciun cuvânt, absorbit cum era ca orice om plin de gânduri ascunse, să caute firul propriei sale idei în ideile celui cu care stătea de vorbă. Iată așadar al doilea punct lămurit sau aproape lămurit, urmă eu fără să se tulbure câtuși de puțin și cu hotărârea bărbătoasă care îi caracteriza gesturile și vorba. Mi se pare că explicația te-a satisfăcut. Acum să ne reîntoarcem la prima întrebare. Mă întreb de ce am cerut să-ți vorbesc. Am să-ți spun în două cuvinte. Iată. Nu vreau să mă mărit cu domnul conte Andreea Cavalcanti. Danglar sări din fotoliu și, neputându-se stăpâni, ridică spre cer și ochii și brațele. Da, tată, continui Eugenie la fel de calmă. Ești mirat, văd bine, pentru că de când se pune la cale toată afacerea asta, eu nu m-am împotrivit deloc, fiind sigură că voi putea când va sosi clipa să opun o voință deschisă și absolută, celor ce nu m-au întrebat și lucrurilor care îmi displac. Totuși, de data asta, liniștea, pasivitatea, cum spun filozofii, venea din altă parte. Ea venea din faptul că ai o fică supusă și devotată. Un zâmbet ușor flutură pe buzele purpurii ale fetei. Și că încercam să mă supun. Ei și?" întrebă Danglar. Ei, și mi-am încercat puterile până la capăt, iar acum când a sosit clipa, văd că, în ciuda tuturor sforțărilor făcute de mine, mie cu neputință să mă mai supun. Oricât, cât eu, trebuie să-mi arăți ce motivai, răspunse Danglar, care, având mintea cam greoaie, părea mai întâi pe deplin zdrobit de greutatea logicii acestei nemiloase, al cărei calm arăta atâta premeditare și putere de voință. Motivul? Vai, doamne! Nu e faptul că bărbatul ar fi mai urât, mai neghiob sau mai neplăcut decât un altul. Nu! Domnul Andreea Cavalcanti poate trece pe lângă cei ce privesc oamenii după obraz și după talie, drept un model destul de reușit. Și nici pentru că inima amie e mai puțin mișcată de el decât de oricare altul. Asta ar fi un motiv de fetiță care consider că nu mi se potrivește." Nu iubesc absolut penimentată, știi bine, nu-i așa? Și nu văd de ce, fără să mă silească nimeni, mi-aș stânjeni viața având mereu pe cineva lângă mine. N-a spus oare înțeleptul undeva, nimic de prisos, iar în altă parte, du totul cu tine? Ba chiar am învățat aforismele acestea două la latină și la greacă. Unul mi se pare că e de Fedru, celălalt de Bias. De aceea, dragă tată... În naufragiul vieții, eu arunc în valuri tot ce-mi prisosește și atâta tot, rămânând cu voința mea, dispusă să trăiesc pe deplin singură și prin urmare cu totul liberă. Nefericită, murmură Danglar pălind, căci cunoștea printr-o îndelungată experiență tăria stavilei ce i se ivise atât de pe neașteptate. Nefericită, urma eu nefericită. Așa-mi spus, tată. Zău, cuvintele tale mi se par cu totul teatrale și afectate. Din potrivă, sunt fericită căci te întreb ce-mi lipsește." Lumea spune că sunt frumoasă și asta e ceva ca să poți fi primită cu plăcere. mie îmi plac primirile frumoase. Ele iluminează fețele, iar cei ce-mi stau în preajmă mi se par mai puțin urâți." Am un pic de minte și o oarecare simțire care mi ingăduie să scot din viața tuturor și să aduc între a mea ce găsesc bun acolo, așa cum face maimuța când sparge nuca verde ca să-i scoată miezul. Sunt bogată fiindcă ai una dintre cele mai mari averi din Franța, fiindcă sunt singura dumitale fiică, iar dumneata nu ești încăpățânat cum sunt părinții de pe la Saint-Martin care își desmoștenesc fiicele pentru că nu le fac nepoți. De altfel, legea prevăzătoare îți răpește puterea de a mă dezmoșteni, cel puțin total, așa cum nu-ți permite să mă silești la căsătoria cu domnul cutare sau cutare. Așa că, fiind frumoasă, deșteaptă și bogată, ba fiind și înzestrată cu un oarecare talent, așa cum se spune în operele comice, înseamnă că sunt fericită, tată. Și atunci, de ce îmi spui nefericită? D'Anglar Văzându-și fata zâmbitoare și mândră până la neobrăzare, nu-și putu stăpâni brutalitatea care se trădă printr-o ridicare a glasului, dar atâta tot. Sub privirea întrebătoare a ficei sale, în fața frumoaselor ei sprâncene negre, încruntate ca să-l întrebe, el dădu înapoi prevăzător și se potoli îndată îmblânzit de mâna de fiera prevederii. Adevărat, fetițo," răspunse Danglar zâmbind, Ești tot ce te lauz ca ai fi, în afară de un lucru, fata mea. N-aș vrea să-ți spun chiar dintr-o dată care. Îmi place mai mult să ghicești singură." Eugenie se uită la danglar foarte mirată că i se tăgăduia una din floricelele cu unei orgolului pe care și-o pusese cu atâta măreție pe cap. Fetițo," continuă bancherul. Mi-ai arătat cum nu se poate mai bine ce simțăminte stăpânesc hotărârile unei fete ca tine atunci când ea a decis că nu se va mărita. Acum, trebuie să-ți spun eu care sunt motivele unui tată ca mine când hotărăște să-i se mărite fica. Eu, jenifă cu o plecăciune, nu ca o fată supusă care ascultă, ci ca un adversar gata să discute, care așteaptă. Fata mea, continuă Danglar. Când un tată îi cere fiicei sale să-și ia un soț, el are totdeauna un motiv să-i dorească măritișul. Unii sunt atinși de mania despre care vorbei mai adinauri, adică de a se vedea retrăind în nepoții lor. Eu n-am slăbiciunea asta, ți-o spun de la început. Pe mine bucuriile familiei mă lasă aproape rece, dar pot să mărturisesc asta unei fiice pe care o știu destul de filozoafă? Ca să-mi înțeleagă nepăsarea și să nu-i adrept crimă Așa mai zic și eu, spuse Eugenie Să vorbim deschistată, îmi face plăcere Vezi că, în general, fără să-ți împărtășesc simpatia pentru sinceritate Mă supun ei atunci când cred că e nevoie, așa că am să continui Ți-am propus un soț, nu pentru tine Fiindcă zău că nu m-am gândit nici cât negru unghie la tine în clipa aceea Îți place sinceritatea și cred că ești mulțumită de a mea. Aveam nevoie să-l pe soțul ăsta cât mai curând posibil pentru unele combinații comerciale pe care încerc să le încheg tocmai acum. Eu jenifă cu o mișcare. E așa cum am cinstea să-ți spun, fata mea, și nu trebuie să-mi porți pică, fiindcă tu mai ai silit să o fac. Îți dai seama că fără voia mea, Intru în toate explicațiile astea aritmetice față de o artistă ca tine, care se teme să intre în cabinetul unui banchier ca să nu simtă acolo impresii sau senzații neplăcute și antipoetice. Dar în cabinetul ăsta al bancherului, unde totuși ai binevoit să intre alaltăier ca să-mi cer mie de franci pe care ți-o dau în fiecare lună, ca ban de buzunar, să știi, dragă domnișoară, că se pot afla multe lucruri folositoare tinerelor care nu vor să se mărite. În cabinetul unui banchier poți să afli, de pildă, și din pricina firii tale simțitoare eu am să te fac să afli în salonul ăsta, că pentru un bancher creditul este viața fizică și morală, că pe el creditul îl susține așa cum răsuflarea întărește corpul și că domnul de Monte Cristo, mi-a ținut acum câteva zile cu privire la asta un discurs pe care n-am săluit niciodată. În cabinetul unui bancher poți afla că pe măsură ce creditul se retrage, trupul își pierde viața și că asta trebuie să-i se întâmple foarte curând unui bancher care are cinstea de a fi tatăl unei fiice atât de înțelepte. Dar eu genii în loc să se plece și îndreptă spatele. Ruinat, spuse ea. Ai găsit tocmai cuvântul potrivit, fica mea. Cuvântul cel mai bun, urmă Danglar, râcâindu-și pieptul cu unghiile și păstrându-și totuși pe fața lui aspră, zâmbetul de om fără inimă, dar nu fără minte. Ruinat? Și asta e. Eu, jenii, îl privi. dar ruinat! Iată că acum cunoști secretul plin de grozăvi cum spune poetul tragic. Acum, fica mea, află de la mine cum poate prin tine să se micșoreze nenorocirea. Nu zic pentru mine, ci pentru tine. Nu te pricep deloc să cunoști oamenii după înfățișare, tată. Dacă ți închipui că nenorocirea cu care mă ameninți, m-ar întrista cât de cât. Eu ruinată. Și ce-mi pasă? Nu-mi rămâne oare talentul? Nu pot oare ca la pasta, ca malibran, ca grisi, să-mi fac ceea ce dumneata nu mi-ai fi dat niciodată, cât avere ai fi avut, adică un venit de 100-150 de mii de livre, datorat numai mie însumi? Un venit pe care în loc să-l capăt cum capăt bietele 12.000 de franci, pe care mi le dai cu priviri morocănoase și cu mustrări pentru firea mea risipitoare, să le câștig cu aplauze și cu flori. Și chiar dacă n-aș avea talentul ăsta despre care zâmbetul dumitale îndovedește că te îndoiești, tot îmi rămâne dragostea nestăpânită pentru libertate. Ea îmi va ține totdeauna locul tuturor comorilor și îmi stăpânește până și instinctul de conservare. Nu, nu pentru mine mă mâhnesc. Eu am să mă pricep oricând s-o scot la capăt. Cărțile, creioanele, pianul... Toate lucrurile care nu costă cine știe cât și pe care mi le-aș putea procura oricând, îmi vor rămâne. Poate ți-închipui că mă întristesc pentru mama și de data asta nu vezi cum trebuie. Sau mă înșel eu în mod grosolan, sau mama și-a luat toate măsurile împotriva nenorocirii care te amenință și care va trece fără să o atingă. Sper că ea s-a pus la adăpost și a putut să scape de grijile averii, nu veghind asupra mea, căci și mulțumesc lui Dumnezeu, m-a lăsat întotdeauna de capul meu, sub motiv că îmi place libertatea. Nu, tată. Din copilărie am văzut petrecându-se prea multe lucruri în jurul meu. Le-am înțeles prea bine pe toate ca să mă mai poată impresiona nenorocirea așa cum ar trebui. De când mă cunosc, nu m-a iubit nimeni. Puțin îmi pasă însă. Așa am ajuns în mod firesc să nu iubesc nici eu pe nimeni. Și cu atât mai bine. Acum îmi cunoști părerile. Atunci, răspunse danglar galben de mânia care nu izvora din jignirea dragostei lui părintești, atunci, domnișoară, tot vrei să-mi desăvârșești ruina? Ruina dumitale? Eu să-ți desăvârșesc ruina? Ce vrei să spui? Nu te înțeleg. Cu atât mai bine. Asta am mai lasă un fir de nădejde. Ascultă." Ascult," făcu Eugenii privindu-și tatăl atât de fix încât lui Danglar îi trebuia o sforțare ca să nu-și plece ochii sub puterea privirii fiicei lui. Domnul Cavalcanti se însoare cu tine," continuă Danglar. lându te el îți aduce o zestre de trei milioane pe care o plasează la mine." Foarte bine," răspunse Eugenii cu nespus dispreț, Netezindu-și mănușile. Crezi că n-am să folosesc cum trebuie cele 3 milioane? Întrebă Danglar. Deloc. Ele sunt destinate să aducă cel puțin alte 10 milioane. Am obținut împreună cu un banchier, un confrate de-al meu, concesiunea unei căi ferate. Singura ramură care în zilele noastre mai poate aduce încă șansele fabuloase ale câștigului imediat, la care altădată lau îi făcea să viseze pe veșnicii gură casca ai speculației, pe parizienii ăștia cum se cade, vorbindu-le despre un Mississippi din Basme. După socotelile mele, ar trebui să ai o milionime de cale ferată, așa cum unii pe vremuri aveau un stânjen de pământ înțelenit pe malurile lui Ohio. E un plasament ipotecar și asta înseamnă un progres, după câte vezi, fiindcă poți avea cel puțin 10, 15, 20, 100 de livre de fier în schimbul banilor. Ei bine, peste 8 zile trebuie să depun partea mea de 4 milioane. 4 milioane astea, după cum îți spun, îmi vor aduce alte 10 sau 12. În timpul vizitei pe care ți-am făcut-o alaltă iertată și pe care cred că n-ai uitat-o, te-am văzut în casând, așa se spune, nu? 5 milioane și jumătate. Ba chiar mi-ai arătat în două bonuri de tezaur și te-ai mirat că o hârtie, având o asemenea valoare, nu mi-a orbit ochii ca un fulger. Da, dar cele 5, ,5 milioane și jumătate nu sunt ale mele și sunt doar o dovadă a încrederii pe care oamenii o au în mine. Titlul meu de bancher popular m-a făcut să dobândesc încrederea unor așezăminte, iar cele 5, ,5 milioane și jumătate sunt ale spitalelor. Altădată n-aș fi șovăit nicio clipă să îi folosesc, dar astăzi se știe ce pierderi mari am suferit și, după cum îți spuneam, creditul a început să mi se retragă. Administrația poate să-și ceară banii dintr-o clipă în alta și, dacă îi voi folosi pentru altceva, voi fi silit să dau un faliment rușinos. Nu-mi e silă de falimente, crede-mă, dar îmi plac falimentele care îmbogățesc, nu cele care ruinează. Fie că te măriți cu domnul Cavalcanti și pun mâna pe zestrea de 3 milioane, fie că nu mai se crede că voi pune mâna pe ea, mi se va reîntoarce creditul. Iar averea care de o lună sau două s-a prăbușit în prăpăstiile pate sub pașii mei printr-o fatalitate uimitoare, se va restabili. Mă înțelegi? Te înțeleg perfect. Mă pui amanet pentru 3 milioane, nu-i așa? Cu cât suma e mai mare, cu atât e mai măgulitoare." Ia-ți dă o idee despre valoarea ta Mulțumesc! Un ultim cuvânt, tată Îmi făgăduiești să folosești cât vei avea chef cifra zestrei pe care ți-o va aduce domnul Cavalcanti Dar să nu te atingi de bani? Asta nu ți-o cer din egoism, ci din delicatețe N-am nimic împotrivă să te ajut să-ți refaci averea Dar nici nu vreau să-ți fiu complice ca să-i ruinezi pe alții când îți spun că cele 3 milioane vor... Crezi că poți să o scoți la capăt fără să te atingi de cele 3 milioane? Nădăjduiesc, însă cu condiția să te măriți, întărindu-mi astfel creditul. Ai putea să-i plătești domnului Cavalcanti cele 500 de mii de franci pe care mi le dai prin contractul de căsătorie? Le va încasa când ne vom întoarce de la primărie. Bine? Cum bine? Ce vrei să spui? Vreau să spun că, în afară de semnătura cerută, o să mă lași cu totul liberă, nu-i așa? Absolut! Atunci, bine, cum îți spuneam, tată, sunt gata să mă mărit cu domnul Cavalcanti. Dar ce planuri ai? ăsta e secretul meu. Care mi-ar fi superioritatea față de dumneata dacă, știindu-ți secretul, ți-l aș destăinui pe al meu? Danglar își mușcă buzele. Așadar, spuse el... Ești gata să faci cele câteva vizite oficiale care sunt absolut trebâncioase? Da, răspunse Eugenii. Și ești gata să semnezi în trei zile contractul de căsătorie? Da. Atunci, la rândul meu, îți spun și eu, bine. Și Danglara pucând mâna ficei sale o strânse între -a lui. Dar, lucru ciudat, în timpul strângerii acesteia de mână, tatăl nu îndrăzni să zică mulțumesc copila mea iar copila nu-i zâmbi deloc tatălui ei. S-a terminat convorbirea?" întrebă Eugenie ridicându-se. Danglar îi făcu semn din cap că nu mai avea să-i spună nimic. Peste cinci minute, pianul răsună sub degetele domnișoarei Darmil, iar domnișoara Danglar cântă blestemului Barbantiu asupra dezdemonei. La sfârșitul bucății, Etienne intră și-i anunță Eugeniei că trăsura e gata și că baroana o așteaptă pentru vizite. Le-am văzut pe cele două femei trecând pe la Vilfort de unde plecare ca să-și continue vizitele. Capitolul 19. Contractul de căsătorie Trei zile mai târziu, adică pe la orele cinci, în după amiaza fixată pentru semnarea contractului de căsătorie dintre domnișoara Eugenie Danglar și Andrea Cavalcanti, pe care bancherul se încăpățâna să-l numească Prinț, o adiere ușoară făcea să tremure frunzișul grădiniții din fața casei contelui de Monte Cristo. Tocmai în clipa când contele se pregătea să iasă, iar caii îl așteptau bătând din copite, ținuți de mâna vizitiului așezat pe capră de vreun sfert de ceas, își făcu apariția, intrând repede prin poarta de intrare, eleganta trăsurica a lui Andreea Cavalcanti. Din surică, Andreea Cavalcanti, atât de poleit și de strălucitor, de părea că el însuși e pe cale de a se însura cu o prințesă, își fă vânt pe treptele peronului. Oaspetele se interesă de sănătatea contelui cu familiaritatea lui obișnuită și, urcând sprinte în treptele primului etaj, îl întâlni pe Monte Cristo în capătul scării. La vederea tânărului, contele se opri. Cât despre Andreea Cavalcanti, el era plin de avânt, iar când se avânta, nimic nu l mai putea opri. Bună ziua, dragă domnule de Montecristo, striga Andreea. Domnul Andreea!" răspunse Montecristo cu o voce oarecum ironică. Cum o mai duci?" Minunat, după cum vedeți! Am venit să discutăm o mie de lucruri. Dar mai întâi aș vrea să vă întreb, plecați sau veniți?" Plec!" Atunci, ca să nu vă întârzii, Mă voi urca, dacă n-aveți nimic împotrivă, în caleașca dumneavoastră și Tom ne va urma mânânt trăsurica după noi. Nu, răspunse cu un ușor zâmbet de dispreț Montecristo, care nu ținea deloc la tovarășia tânărului. Nu, prefer să te ascult aici, domnule Andreea. Se stă de vorbă mai bine într-o cameră și nici n-ai în preajmă vizitiul care să-ți prinde cuvintele din zbor. Monte Cristo se reîntoarse deci într-un salonaj de la primul etaj, se așeză picior peste picior și îi făcu semn tânărului să ia loc. Andreea încercă să pară cât mai voios. Știți, dragă conte," spuse el, astă seară va avea loc ceremonia. La nouă vom semna contractul în casa socrului." Zău," făcu Cristo. Cum, vă spun o noutate? Domnul Danglar nu va anunța solemnitatea? Ba da, am primit ieri un bilet din partea lui, dar cred că nu era trecută ora. S-ar putea ca socrul să creadă că o cunoaște toată lumea și că nu mai e nevoie să o scrie. Ei, iată-te fericit, domnule Cavalcanti. E o căsătorie din cele mai potrivite. Și apoi, domnișoara Danglar e drăguță? Da, răspunse Cavalcanti cu un aer modest. Și mai ales e foarte bogată, cel puțin după câte cred," urmă Montecristo. Credeți că e foarte bogată?" repeta Andreea. Fără îndoială, se spune că domnul Danglar își ascunde cel puțin jumătate din avere." Și mărturisește că are 15 sau 20 de milioane?" exclamă Andreea cu ochii licărind de bucurie. Nici nu mai vorbesc despre faptul că e pe cale de a intra într-un gen de afaceri oarecum obișnuite în Statele Unite și în Anglia, dar cu totul nou în Franța, adăugă Montecristo. Da, da, știu despre ce vreți să vorbiți. Calea ferată pe care a dobândit-o prin licitație, nu-i așa? Întocmai, va câștiga cel puțin 10 milioane în afacerea asta după câte se crede. 10 milioane, credeți? Întrebă Cavalcanti îmbătându-se de zgomotul metalic al cuvintelor auzite Fără să mai punem la socoteală că toată averea lui îți va reveni Continuă Montecristo Și că așa se cade fiindcă domnișoara Danglar este unica lui fică De altfel, averea dumitale, cel puțin după câte mi-a spus domnul Cavalcanti tatăl E aproape egală cu a logodnicei Dar să lăsăm puțin deoparte afacerile bănești Știi, domnule Andreea, că ai mânuit cu dibăcie și cu pricepere toată afacerea asta?" Cam așa, cam așa," răspunse tânărul. Sunt născut să fiu diplomat." Atunci ți se va găsi un loc în diplomație. Știi, diplomația nu se învață, e ceva instinctiv." Și ești îndrăgostit?" Zău, mă tem că da," răspunse Andreea cu tonul pe care l-auzise la teatrul francez, în gura lui Doran, sau a lui Valer, răspunzând al acestei. Și ești și dumneata puțin iubit? Dacă se mărită cu mine, trebuie să mă iubească," răspunse Andreea cu un zâmbet de învingător. Dar să nu uităm un lucru important. Care? Am fost ajutat într-un mod deosebit în toate astea. Ei, aș. Sigur că da." De împrejurări? Nu, de dumneavoastră." De mine?" Lasă, prințe!" spuse Monte Cristo apăsând cu dinadinsul asupra titlului. Ce am putut eu să fac pentru dumneata? Oare numele, poziția socială și meritul dumitale nu sunt de ajuns? Nu, răspunse Andreea, nu. Și oricât ați spune, domnule Conte, eu susțin că poziția unui om ca dumneavoastră a făcut mai mult decât numele, poziția socială și meritul meu. Te înșel cu totul, domnule," răspunse Monte Cristo, care simțit dibăcia perfidă a tânărului și înțelese încotro bătea. Protecția mea n-ai căpătat-o decât după ce am luat cunoștință despre influența și despre averea tatălui dumitale. Căci la urma urmei, cine mi-a făcut bucuria de a vă cunoaște mie, care niciodată nu-l văzusem nici pe ilustrul dumitale tată, nici pe dumnata, Doi buni prieteni de-ai mei! Lordul Uilmor și abatele Busoni Cine m-a încurajat nu să-ți servesc drept girant, ci să te patronez. Numele tatălui Dumitale atât de cunoscut și de onorat în Italia. Eu personal nu te cunosc. Calmul acesta și ușurința perfectă cu care vorbise îl făcură pe Andreea să înțeleagă că era strâns pentru un moment de o mână mai puternică decât a lui și că strânsoarea aceasta nu era ușor de înfrânt. Așadar, tata e cu adevărat foarte bogat, domnule conte. Se pare că da, răspunse Montecristo. Știți cumva dacă mi-a sosit zestrea făgăduită? Am primit ieri scrisoarea de înștiințare. Dar cele trei milioane? Cele trei milioane, după toate probabilitățile, sunt pe drum. Va să zic că le voi primi cu adevărat? Drace, mi se pare că nici până acum nu ți-au lipsit banii. Andrei a fost atât de surprins încât nu se putu împiedica să rămână o clipă pe gânduri. Atunci urmai el trezindu-se din gânduri. Nu-mi rămâne decât să vă fac o cerere, domnule, și asta înțelegeți, chiar dacă va trebui să fie neplăcută. Vorbește, îl îndemnă Monte Cristo. Datorită averii mele, am intrat în legătură cu o mulțime de oameni distinși și am, cel puțin pentru moment, o mulțime de prieteni. Dar, însurându-mă, trebuie ca în fața întregii societăți pariziene să fiu susținut de un nume ilustru și, în lipsa mâinii părintești, să mă conducă la altar o mână puternică. Iar tata nu vine la Paris, nu e așa? E bătrân, acoperit de răni și spune că suferă groaznic de fiecare dată când călătorește. Înțeleg, de aceea vin să vă fac o cerere. Mie, da, dumneavoastră." Care? Să-i țineți locul." Cum, dragă domnule? După numeroasele relații pe care am avut fericirea să le am cu dumneata, mă cunoști atât de puțin încât îmi ceri un asemenea lucru?" Cere-mi o jumătate de milion cu împrumut și, deși un astfel de împrumut e destul de rar, pe cinstea mea că mai stânjeni mai puțin." Află, deci, de altfel credeam că ți-am mai spus-o." că de câte ori s-a amestecat în lumești și mai ales în cele morale, Contele de Monte Cristo a avut întotdeauna scrupulele, ba, aș spune mai mult chiar, superstițiile unui oriental. Eu care am un serai la Cairo, unul la Smirna și unul la Constantinopol, să prezidez o căsătorie? Niciodată. Așadar, mă refuzați? Pe de a -ntregul. Și chiar dacă ai fi copilul meu sau dacă mi-ai fi frate, te-aș refuza la fel." Asta îmi lipsea," spuse Andreea dezamăgit. Cum să fac atunci?" Spuneai singur că ai o sută de prieteni." Nici vorbă că da. Însă dumneavoastră m-ați prezentat domnului Danglar." Ba deloc. Ia să restabilim faptele așa cum s-au petrecut în adevăr. Eu te-am invitat să iei masa împreună cu el." La otiui, iar dumneata i ai prezentat singur. Drace, nu e tot una. Da, dar căsătoria mea, dumneavoastră ați ajutat. Eu? N-am ajutat cu nimic, te rog să mă crezi. Adu-ți aminte ce ți-am răspuns când ai venit să mă rogi să fac cererea de căsătorie. Eu nu fac niciodată cereri de căsătorie, dragul meu prinț. E un principiu de la care nu mă abat niciodată. Andreea își mușcă buzele. În sfârșit, măcar veți fi de față? Va fi întregul Paris? Sigur că da. Atunci voi fi și eu, așa cum va fi întregul Paris. Veți semna contractul? Nu văd ce aș putea avea împotrivă. Scrupulele mele nu merg până acolo. În sfârșit, dacă nu vreți să-mi dăruiți mai mult, trebuie să mă mulțumesc și cu atât. Dar un ultim cuvânt, Conte. Ce mai e? Vreau un sfat. Ia seama, un sfat e mai rău decât un serviciu. Pe acesta mi-l puteți da fără să vă compromiteți. Vorbește. Zestrea nevestei mele este de 500 de mii de livre. Atât mi-a spus și mie domnul Danglar. Trebuie să primesc banii sau să-i las în mâinile notarului. Iată cum se petrec lucrurile în general, atunci când vrei ca ele să se petreacă în mod cuvincios. Cei doi notari își vor da la semnarea contractului întâlnire pentru mâine sau poi mâine Mâine sau poi mâine, ei vor schimba cele două dote dându-și unul altuia chitanțe Apoi, după căsătorie, ei vă vor pune milioanele la dispoziție fiindcă dumneata vei fi capul familiei Știți? urma Andreea cu o neliniște prost ascunsă Vă spun toate astea, fiindcă mi se pare că l-am auzit pe socrul meu, spunând că are intenția să ne plaseze banii în faimoasa afacere a căilor ferate, despre care ați pomenit mai adineaori. După câte spune toată lumea, va fi un mijloc să-ți dubleze sau să-ți tripleze capitalul într-un an de zile. Baronul Danglar e un tată bun și se pricepe la socoteli. Atunci totul e în regulă. În afară de refuzul dumneavoastră care mi-a străpuns inima, răspunse Andreea. Nu-l pune decât pe seama unor scrupule foarte firești în asemenea împrejurări." Fie cum spuneți dumneavoastră, atunci pe deseară seară, la ora nouă." Pe de seară." Și, cu toată ușoara împotrivirea lui Monte Cristo, ale cărui buze păliră, dar care știu totuși să-și păstreze zâmbetul politicos, Andreea apucă mâna contelui, o strânse, sări într surică și dispăru. Andreea folosi cele patru sau cinci ore care îi rămăseseră până la nouă, făcând vizite la prieteni ca să-i hotărească să vină la bancher, cu echipaje cât mai luxoase, uluindu-i prin făgăduiel cu privire la acțiunile care au sucit capetele de atunci încoace și a căror inițiativă în momentul acela era în mâna lui Danglar. Într-adevăr, la ora opt și jumătate seara, salonul cel mare al lui Danglar și încăperea alăturată ca și celelalte trei saloane de la etaj erau pline de o mulțime parfumată, foarte puțin atrasă de simpatie, dar foarte mult atrasă de nevoia nestăvilită de a se afla acolo unde știau că se petrece un lucru nou. Un academician ar spune că sertarele din lumea mare sunt niște brazde de flori care atrag fluturii nestatornici albinele flămânde și bondarii zbârnâitori. Se înțelege de la sine că saloanele străluceau de lumânări, că luminile curgeau în valuri de pe ornamentele poleite pe tapetele de mătase și că tot prostul gust al împodobirii salonului, care n-avea altceva în el decât bogăția, strălucea din plin. Domnișoara Eugenie era îmbrăcată cu cea mai elegantă simplitate. O rochie de mătase albă broșată, un trandafir alb pe jumătate ascuns în părul ei negru ca tăciunele, îi formau toată găteala neîmbogățită prin niciun fel de juvaier. Dar în ochii ei se putea citi această pânire de sine de plină, hărăzită să dezmintă ceea ce, nevinovatul veșmânt, îi se părea chiar ei vulgar de feciorelnic. Doamna Danglar ceva mai departe discuta cu Debrei, Boșam și Șatorenau și făcuse din nou intrarea în casă cu prilejul solemnității, dar fusese primit ca toți ceilalți și nu se făcuse nimic deosebit pentru el. Domnul Danglar, înconjurat de deputați și de banchieri, făcea teoria unor noi impozite pe care socotea o să le pună în practică atunci când împrejurările aveau să silească guvernul să-l cheme la minister. Andreea, ținând de braț pe unul dintre cei mai fercheși dendi ai operei, îi explica cu destulă impertinență Dat fiind că avea nevoie să fie îndrăzneți Ca să pară la largului Planurile de viitor și luxul pe care După moda pariziană Avea de gând să-l facă cu cele 175.000 de livre Toți ceilalți treceau de colo-colo prin saloane Ca un flux și un reflux de turcoaz, rubine, smaralde, opale și diamante Și aici, ca pretutindeni se putea vedea că femeile cele mai bătrâne erau și cele mai împopoțonate și că femeile cele mai urâte se străduiau cel mai mult să iasă la iveală. Dacă se găsea vreo frumusețe de crin alb, vreun trandafir suav și parfumat, trebuia să-l cauți și să-l descoperi ascuns în vreun ungher de către o mamă cu turban sau de către o mătușă gătită cu pasărea paradisului. În mijlocul acestei gloate, acestui zumzet, acestor râsete, se auzeau în fiecare clipă glasurile ușierilor, anunțând vreun nume cunoscut în finanțe, respectat în armată sau vestit în literatură. Atunci, o ușoară mișcare a grupurilor întâmpina numele anunțat. Dar, pe lângă câte unul care avea prilejul de a face să freamăte oceanul acesta de valuri omenești, câți nu erau primiți cu nepăsare și dispreț. În clipa când acele pendulei masive arătare orele nouă pe un cadran de aur și când sunetul, reproducător credincios al gândirii mașinii, bătut de nouă ori, răsuna și numele contelui de Monte Cristo. Și, ca împinsă de o scânteie electrică, întreaga adunare se întoarse spre ușă. Contele se îmbrăcase în negru cu simplitatea lui obișnuită. Vesta albă făcea să-i se vadă pieptul larg. Cravata neagră îi scotea în relief paloarea bărbătească a feții. Drept orice juvaier, el purta un lănțișor atât de fin, încât firul subțire de aur abia se zărea pe vesta albă.